Əz-Zümer, Zümrələr Suresi Bismillahirrahmanirrahim Merhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Tənzidul kitabı min Allahin azizil hakim Bu kitab, qüdrətli və müdrik Allahdan nazil edilmişdir.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 119. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا 110. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون 111. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.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 Şübhəsiz ki, Allah yalançı və kafirləri doğru yola yönəltməz. Ləu arədəllahu an yəttəxəda vələdənəstəfə minmə Allah övlad götürmək fikrində olsaydı, xalq etdiklərindən Hər hansı birini seçərdir. O, pakdır, müqəddəsdir. O, tək olan, hər şəyə qalib gələn Allahdır. Xalaqəs-səməvəti vəl-ərdə bil-haqqa Yükəvvürün laylə alən nəhəri və yükəvvürün nəhərə alən layl O göyləri və yeri bir həqiqət kimi yaratmışdır. O geceni gündüze bürüyür. Gündüzü də gecəyə bürüyür. O güneşi və ayı rəmm etdi. Onların hər biri müəyyən olunmuş vaxta dək hərəkət edir. O, qüdürətlidir, bağışlayandır. Xalaqakum min nəfsin vəxidətin, thumma ca'ala minhə zəvcəhə, və ənzələ ləkum minəl ənəmi təməniyətə əzvəcə. Yəxloqukum fi buquni ummahatikum xalqan min ba'di xalqin fi zulumatin tara. Zalikumullahu rabbukum lahu'l-mulk la ilaha illa huwa fa anna tusrafun. Allah sizi tək bir nəfərdən yaratdı. Sonra onun özündən zövcəsini yaraddı. O, sizdən ötürü səkiz cüt heyvan endirdi. O, sizi analarınızın bətinlərində, üç zülmət çərsində yaranış ardından yaranışa salaraq yaradır. Bu, sizin Rəbbiniz olan Allahdır. Mülk ona məxsusdur. Ondan başqa heç bir məbud yoxdur siz necədə haqdan döndərilirsiniz in takfur <gülüyor> fa inallaha ganiun ankum wala yudallu ibaduhi bil kufri wa in tashkuru yudhlu lakum wala taziru waziratu izra ukhra Sümmə ilə rabbikum mərci'ukum fəyunəbbi'ukum bimə kuntum tə'məlun. İnnəhü alimun bidat-i s etsəniz, bilin ki, Allah sizə möhtaj deyildir. O, kullarının kafirlik etməsinə razı olmaz. Əgər şüfr etsəniz,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 ona şəriklər qoşur peki küfrünlə bu dünyada biraz dolan şüfəsiz ki sən cəhənnəm sakinlərindänsən emmen huve qanitun ana ihzarul ahirete ve yercu rahmete rabbihu kul hal yastavi alladine ya'lemun vel ladina gecə saatlarını secde ederek ve ayaq üstə durarak ibadet içində keçirən ahiretdən çəkinən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 Lillazina ahsanu fi hadhihi dunya bu sözümdür. Ey mənim iman gətirən qullarım. Rəbbinizdən qorxun. Bu dünyada yaxşılıq edənləri Yaxşılıq gözlüyür. Allah'ın yarattığı yeryüzü geniştir. Yalnız səbredənlərə mükafatları hesabsız veriləcəktir. Qul inni umirtu ən a'bud Allahə müxlisən lehu umirtu li ən akuna evveləl muslimin De ki, Mənə dini yalnız Allaha məxsus edərək ona ibadət etmək əmr olunmuşdur. Mənə həm də müsəlmanların birincisi olmaq əmr olunmuşdur. Qul inni in rabbi Qul dini. De ki, Rəbbimə ası olsam, o əzəmətli günün əzabından qorxaram. De ki, mən dinimi məhz Allaha məxsus edərək, yalnız O'na ibadət edirəm. Fə'budu mə şiqtum min dünih, Qul innal xasirinəl-ləziyinə xasiru ənfusəhum və əhlihim yəuməl qiyamə. Qul innel qasirinəl khasiru ənfusəhum və ehlihim yəvməl qiyâmeh ələ dəlikə hüvəl-xüsrənul mubīn Siz de ondan başka istediğinize ibadet edin. De ki, şübhəsiz ki ziyan şəkenlər qiyamət günü özlərini və ailelərini ziyana uğradanlardır açıq aşkar ziyan da elə budur lahum min tawqihim zullal onların üstünde de oddan tabaqələr altında da oddan təbəqələr olacaqdır. Allah öz qullarını bununla qorxudur. Ey qullarım, məndən qorxun. Vallidineceten abutaquta ibadət etməkdən çəkinib Allah'a üst tutanlara müjde vardır. Kullarımı müjdelə. Ellezine yestem'unel kavle feyettabi'un ahsane. O kəsler ki sözə qulaq asıb onun ən yaxşısına tabe olurlar. Onlar Allahın doğru yola yönətdiyi şəxslərdir. Ağıl sahibləri də məhz onlardır. Afa men haqq alayhi kelimatu aladab. Afa men haqq alayhi kelimatu aladab Haqqında əzab sözü gerçəkləşmiş kimsəni وَاَلْجَهَنَّمِ دَوَّاخٌ لِّلْكَافِرِينَ سَمٌّ مِّنْ خِلاَصِهِ سَمٌّ مِّنْ خِلاَصِهِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ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 ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ ذَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يُهَيِّجُهُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ YAĞMUR ENDİRİB ONU YER ÜZÜNDƏKİ ÇƏŞMƏLƏRƏ AXITTDIGINI GÖRMÜRSƏN mi?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 Fəvailul lilqasiyati qulubuhum min zikrillah Fəvailul lilqasiyati qulubuhum min zikrillah Allahın köksünü İslam üçün açdığı ve Rəbbinin nura yönətdiyi şəxs kafirlə eyni ola bilərmi Qəlbi Allahın zikrinə qarşı sərt olanların vay halına. Onlar həqiqətən azğınlıq içindədirlər. Allah-u nəzzələ əxsənəl-xədifi kitəbəm, mütəşəbihəm, məthəniyyətə qışa irru minhü cüludu alləziyinə ثُمَّ لِينُ جُلُودِهِمْ وَقُلُوبِهِمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن ən gözəli ayələri bir-birinə bənzəyən və təkrarlanan kitab kimi nazil etdi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 فَمَن يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سَوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ قيامت gününün dəhşətli əzabından üzü ilə qorunan kəs Möminlə eynidirmi? Zalimlara qazandığınızı dadın deyilər. Onlardan əvvəlkilər də peyğəmbərləri yalançı saymışdılar və buna görə əzab da onlara gözləmədikləri yerdən gəldi. Fə ədəqəhumullahu lxizyə fil xəyəti ddünyə وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Allah onlara dünya həyatında rüsvayçılığı daddırdı. Axirət əzabı isə daha böyüktür. Kaşkı bileydilər. وَلَقَدْ <gülüyor> ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ بَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Qur'anən ərabiyyən, qayrə zi'i və cillə əlləhum yəttəqun. Biz bu Quranda insanlar üçün hər cür məsəllər çəkdik ki, bəlkə düşünüb dərk edələr. Biz onlara heç bir qüsuru olmayan ərəbcə Qur'an nazil etdik ki, bəlkə Allahdan qorxsunlar. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركان متشاكسون ورجلا سلما لرجل ورجلا سلما هل يستويان مثلا الحمد لله لا يعلمون الله birbiriyle bir, bir neçe şerikli ağacı olan kişiyle Tək bir ağacı olan kişini məsəl çəkir. Onlar məsəlcə eyni ola bilərmə? Həmd Allaha məxsustur, lakin onların əksəriyyəti bunu bilmir. İnnəkə meyyitun və innahum meyyitun, thumma inna لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ اصلında sən də öləcəksən onlar da öləcəklər Sonra siz qiyamət günü Rəbbinizin yanında mübahisə edəcəksiniz Fə men azlamu mimmen kəzəbə alallahi və kəzəbə bissıdqi izə Allaha qarşı yalan uyduran və həqiqət ona bəyan edildikdə onu yalan sayan kimsədən daha zalim kim ola bilər? Məyər cəhənnəmdə kafirlər üçün yer yoxdur? وَلَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ مَا عَمِلُوا Və yəcziyəhum əcrahum bi əhsən illəzi kənu yəməlun. Haqqı gətirən və onu təsdiq edənlər isə əsl müttəqilərdir. Onlar üçün Rəbbinin yanında dilədikləri hər şey vardır. Yaxşı işlər görənlərin mükafatı budur. Beləcə, Allah onların etdikləri ən pis əməlləri bağışlayacaq və etdikləri ən yaxşı əməllərə görə mükafatlarını verəcəkdir. Ələyisəllahu bikafin 'abdəhu və yukhawfūnaka bil-ladīna min dūnihi və men yudlilillāh fa Allah Öz qulunu qanə etmirmi? Onlar isə səni ondan başqaları ilə qorxudurlar. Allahın zəlalətə saldığı kimsəyə isə doğru yol göstərən olmaz. Və mən yəhdilləhu fə mə ləhu min mudil əleyhsəlləhu bi əzizind intiqam. Allahın doğru yola yönelttiği kimsəni də azdıran olmaz. Məyyər Allah qüdrətli, intiqam almağa qadir deyilmi? Wala <Sessizlik> ensaltum men khalaqas Allah. Qul a ما تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِلْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرِّنْ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَةِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ اگر Sen onlardan اجلسل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 ala bilərlərmi deki mənə Allah yetər təvəkkül edənlər yalnız ona təvəkkül edirlər qul ya qawmi a'malu ala makanatikum inni a'milu fa sawfa ta'lamun Və siz öyrənəcəksiniz ki, kimə əzab gəlir, onu utandırır ki, ey qəbrim, əlinizdən gələni edin. Mən də edəcəyəm. Siz tezliklə biləcəksiniz ki, kimə rüsvay edici əzab gələcək. Kimdə sürəkli əzaba dükar olacaqdır? İnnə ənzəlnə əleykəl kitəbə linnəsibil haqq, fə mən ihtədə fəli nəfsih, və mən dəllə fə innəmə yədillu əleyhə, və mə əntə bi vəkil.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 Allah ölənlərin canını ölüm anında, ölməyənlərin canını isə onlar yuxuda ikən alır. Ölümünə hökum verdiyi kəsin canını saxlayır, digərini isə müəyyən olunmuş vaxta buraxır. Həqiqətən bunda ağıl sahibləri üçün dəlillər vardır. ƏMİT TƏXƏDU MİN DUNİLLƏHİ ŞÜFƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏ Qul ə, və ləvkənu, la yəmlikunə və la yəqqirun. Yoxsa onlar Allahdan qeyrilərini mi özlərinə şəfayət cəhdilər? De ki, əgər onlar heç bir şeyə malik deyillərsə və heç bir şey anlamırlarsa, bəs necə olsun? Qullillahi şəfaət cəmiyyən ləhu mülkü səməvəti vəl-ardi, thumma iləyhi turcağun. De ki, şəfayət bütünlüklə Allaha məxsustur, göylərin və yerin hökmranlığı da O'na məxsustur. Sonra siz O'na qaytarılacaqsınız. وإذا ذُكِرَ الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذُكِرَ الذين من دونه إذاهم يستبشرون الله tək olaraq xatırlandığı zaman axirətə inanmayanların qəlbini nifrət bürüyür. Ondan qeyrləri yad edildiyi zaman isə Onlar sevinirlər. Qulillahümme fəqirəs-semâvəti vəl-ərd-i əliməl-ğaybi vəl-şəhədəti entə tehkumu bəyna ibadik entə tehkumu bəyna ibadike fīmə kənu fīhi yaktəlifun Də ey göyleri və yeri yaradan! Qeyb-i və aşkarı bilən Allahım ım arasında baş verən ziddiyyətlərlə bağlı, hükmü yalnız sen verecəksən. Və ləu ənna lilləzīnə qaləmû mə fil ərd-i cəmiyən və mitləhû məhû min sün-il əzəb yəvməl qiyâmə.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 Onlara guman etmədikləri bir əzab döcar olacaqdır. Wa badal lahum Onların qazandıqları pis əməllər öz qarşılarına çıxacaq və istihsa etdikləri əzab onları bürüyəcəkdir. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خُوِّلَ نِعْمَةً مِنَّا قَالَا ثُمَّ إِذَا خُوِّلَ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ Bəl hiyə fitnətun, və ləkinnə əktərəhum la yələmun. İnsana bir zərər toxunduğu zaman bizə yalvarır. Sonra biz ona özümüzdən bir nimət verdikdə deyir, bu mənə yalnız özümdə olan biliyə görə verilmişdir. Xeyr, bu bir imtihandır, lakin onların çoxu bunu bilmir. قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ Bunu onlardan əvvəllər də demişdilər. Amma qazandıkları şeylər onlara heç bir fayda vermədi. Onlar işlətdikləri pis əməllərin cəzasına çatdılar. Bunlardan zalım olanlara da qazandıkları günahların cəzası yetişəcək və onlar qaşıb canlarını qurtara bilməyəcəklər. Əvəlləm ya'lemun an Allah ya basıtuz rizqə kimin yəşəə və yəqdir. İnne onlar bilmirlərmi ki Allah istədiyinin ruzusunu bol edir. İstədiyinə də onu azaldır. Həqiqatan bunda İman gətirən qövm üçün ibrətlər vardır. Qul ya ibadīllazīna asrafū alā anfusihim lā taqnaṭur mir raḥmati llāh. İnna llāha yaghfiru dhunūba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 Min qabl an yatiyakum al-azab baghtatan wa antum la tash'urun sizə gəlməmişdən öncə Rəbbinizə üz tutun və ona itaat edin. Sonra sizə heç bir kömək olunmaz. Azab sizə fərqinə varmadığınız bir halda qəfləfən gəlməmişdən əvvəl Rəbbinizdən sizə nazil edilən ən gözəl sözə tabi olun. Əl təqul nəfsiyə həsrəta alə mə fərrədtu fi Sonra kimsə deməsin ki, Allah'a qarşı etdiyim etinasızlıqlara görə vay mənim halıma. Həqiqətən Mən dinə və dində olanlara rişxəm dedənlərdən idim. Əu təquləu ənnəllâh hadânî lakuntu <Sessizlik> minəlmuttəqîn. Ya xod deməsin, əgər Allah məni doğru yola yönəltseydi, mən mütləq müttəqilərdən olardım. أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ zaman deməsin kaş ki bir də dünyaya qayıda Yaxşı işlər görənlərdən olardım. Xeyr, ayələrim sənə gəlmişdi. Sən isə onları yalan saydın. Təkəbbür göstərdin və kafirlərdən oldun. Və yəvməl qiyaməti tərəlləziyinə kədəbü aləlləhi ucuhuhum muswəd zəhəd əleyhsə fi cəhəndəndə lamma mathwal Sən qiyamət günü Allaha qarşı yalan uyduranların üzlərini qap qara görəcəksən. Məyyar cəhənnəmdə təkəbbürlülər üçün yer yoxdur. U ayunəcillahu lladinəttəqav bimafazatihim وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله müttəqilərə uğurlarına görə nicaat verəcək. Onlara pislik toxunmayacaq və onlar kədərlənməyəcəklər. Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil Lehu maqalidu s-samawati wal-ard walladhina kafaru bi ayati Allahi ulai kahumul Allah her şeyin haligidir. O her şeyi qoruyandır. Qüllərin və yerin açarları ondadır. Məhz Allahın ayələrini inkar edənlər, ziyana uğrayanlardır. Qül əfə qayrəlləhi tə'murunni ə'budu eyyuhəl cəhidun Və ləqəd uxiyə iləyikə və iləl-ləzənə min qablikə lə-in əşrəqtə ləyəxbətən nə əməlükə mənə Allahdan qeyrisinə mi ibadət etməyi əmr edirsiniz, ey cahillər? Sənə və səndən əvvəlkilərə belə vəh yolunmuşdur. Əgər şərik qoşsam... Əməlim kuş olacaq və mütlək ziyana uğrayanlardan olacaqsan. Bəlilləhə fə'büdü və kum minəşşəkirin. Və mə qədərulləhə haqqqə qədrihə vəl-ərdü cəmiən qabıdatuhu yəvməl qiyaməti və səməvətü mətviyyətun biyəmənih. Subhanahu wa ta'ala Amma yushrikun Sən yalnız Allaha ibadət et Və şükr edənlərdən Onlar Allahı layiqincə qiymətləndirmədilər Halbuki qiyamət günü Yer bütünlüklə onun Oğucunda olacaq Göylər isə onun əli ilə Büküləcəkdir O pakdır Müqəddəsdir و ا ان ل ه ا ق ش ت و ق ل ر ش ر ك ل د ن ع ج د و و ن ف خ ف ا ص و ر ف ص ع ق م ن ف س م و ا م ن ف ا ل ا ب د Sur üfrülecək və Allahın istədiyi kimsələrdən başqa göylərdə və yerdə kim varsa hamısı öləcəktir. Sonra bir daha ona üfrülən kimi onlar qalxıb baxacaqlar. Və əşrəqatil ərdü binûri rabbihə və kitabu və jiyə bin nəbiyyina və şühədəə Vəci əbinnəbin və şehadə və qudiyə bəinhüm bilhaq Yer öz Rəbbinin nuru ilə işıqlanacaq. Əməllər yazılmış kitab hər kəsin qarşısına qoyulacaq. Peyğəmbərlər və şahidlər gətiriləcəkdir. Onların arasında ədalətlə hökum veriləcək və onlara haqsızlıq edilməyəcəkdir. وَوَفِّيَتْ <Sessizlik> كُلُّ Hər kəsə öz əməlinin əvəzi tam veriləcəkdir. Allah onların nə etdiklərini yaxşı bilir.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 Lakin əzab sözü kafirlər barəsində gerçəkləşdi. QİLƏ DÜXULU ƏBVƏBƏ CƏHƏNNƏMƏ XƏLİDİYİNƏ FİHƏ FƏ BİĞSƏ MƏKVƏL MÜTƏKƏBBİRİN Onlara, içində əbədi qalacağınız cəhənnəmin qaplarına girin deyiləcək, təkəbbürlülərin yeri necə də pistir. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا Rəbbindən qorxanlar da dəstə-dəstə cənnətə gətiriləcəklər. Nəhayət, ora çatdıqda onun qapıları açılacaq və onun gözətçiləri onlara deyəcəklər. Sizə salam olsun, Hoş sizin halınıza, əbədi qalmaq üçün buraya daxil olun. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِللّٰهِ اللَّذ۪ي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَاَوْرَثَنَا الْأَرْضَنَ تَبَوَّأُ مِنَا الْجَنَّةِ حَيْثُنَ شَاءٌ فَنِعْمَ أَجُرُ الْعَامِل۪ينَ Onlar diyecəyler, Bize verdiği veədini yerine yetiren ve bizi bu yere varis eden Allah'a hamd olsun. Biz cennetin istediğimiz yerinde sakin oluruz. İyi emel sahiplerinin mükafatı necede güzeldir. Ve <gülüyor> tara'l melaikete Və qudiyə beynəhum bil haqqı və qiləl-hamdü lilləhi rabbil ələmin. Sən mələklərin ərşi əhatə edərək Rəbbinə həmd təriflər dediklərini görəcəksən, onların arasında ədalətlə höküm veriləcək və ve ələmlərin Rəbbi olan Allah'a həmd olsun, değilecektir.